Він вів легко, впевнено, але не притискав, як деякі хлопці, тримав на відстані. А сам дивився кудись у бік, чи вдавав, що дивиться в бік. І тепер вона вперше могла роздивитися його зблизька. У нього високе чоло, то його до половини прикриває чуб. Довгасте обличчя і довгий рівний ніс, і ніжний засів вусиків над верхньою губою. І ледь помітна родимка на губі. Либонь то він її прикриває вусиками. І горіхові, мов би, задимлені очі. Гарний, відмітила якось холодно, І аж злякалася. Їй подобалися навіть вусики. Хоч колись вона й подумати не могла, Щоб з нею танцював хлопець з вусиками. Вусики і бачки — То предмет насміху в селі. Хоч носять їх чимало хлопців. А ще в нього довгі, незграбні руки. Ні, не незграбні. Якби у когось, то були б незграбні. А в нього просто довгі і гострі плечі. Він ними трохи чудернацько пересмикує. Її це подобалося. Утумит скінчився танок. Вона поспіхом вийшла на вулицю, бо таки боялася помсти, яку знала заслужила. І палиніючи бачила, що Валерій іде за нею. Мабуть, їх врятувала віхола. Вона щойно почалася, остання віхола перед весною, і була якась весела, шалена дзвінка, танок вітру, білих веселих сніжинок, у якому не видно простертий руки. Ліні здавалося, що вона й сама легка, немов сніжинка, Глибинами серця, порами тіла відчувала, що віхола – це молодість, народження, вічний крутіж світу – це життя, любов, це щось з й таємниче, таємниче й біле. У чому так хороше ховати свої думки і почувати на своїй руці владну хлопчачу руку і не відпихати її, бо це ж віхола. Можна загубитися, втратити одне одного назавжди. Вона бачила його обліплене снігом обличчя. Воно нахилилося до її обличчя. І шли проти вітру. І вітер здавався їй якимось рожевим. І сніжинки теж рожевими, схожими на пелюстки. А вітер штовхав її до нього. І вона відчувала, як твердішою і твердішою ставала його рука. Як міцніше притискалися їхні плечі, віхола ж, і враз білий крутіж зупинився. Здавалося, величезна долоня змила його зі світу. І упав вітер, і тепер вони йшли сповиті в білість і тишу, і, власне, дихання шерхло їм на губах. Принаймні так здавалося ліні. Вона зраділа і злякалася цієї тиші. Тепер її мали наповнити слова. Солодка тривога. Щось схоже до страху, але не панічного, а якогось щемкого, терпкого і чимось приємного заволоділа нею. Вона чогось чекала. Боялася якихось його слів, якогось погляду. Боялася його очей і сподівалася від них чогось. Такого з нею ще не було. Вона пам'ятала, як проводячи її викаблучувались, щоб сподобатись їй хлопці. Здебільшого вони самі того не помічали. Вони прагнули заполонити її увагу, думку, смішили і часом самі ставали смішні. Були серед них такі, що торопіли й мовчали. Як Володя то навіть приємніше за фейерверк порожніх дотипів і сміху. Вона завжди потайки спостерігала хлопців, усміхалася в душі, але чекала чогось іншого, великого і радісного. Воно й мало бути тільки великим і радісним, і трохи тривожним, незвичним, кращим, ніж у подруг Тосі та Валі, які знали тільки цілуваннячко, притисканнячка, їх хвилювалися, розповідаючи, але якось не так, як здавалося їй мали б хвилюватися. Вони розповідали все про ті вечорові підстоювання. І хто з хлопців на що насмілився, і як откручувалися вони. І осуджувала їх саме за ці розповіді. Там було багато чогось тілесного. Вона почувала, що то теж хмільне і бентежне. Але ж мусить бути ще щось, як блискавка, як жар. Вона не знала, що той жар уже є. Він у ній, він однеї. І тільки так буває в світі. Вона помічала якусь його незвичайність. І оцей летючий кудись у далечінь погляд, і якусь мупи байдужість до неї, яка аж дратувала і ображала, і якусь безпечність, а водночас певність себе, чимось досі незнаним, таємничим віяло від нього. Вона вперше подумала, що існує світ, якого вона не знає. Вона чогось не знає, а він знає. Якась дивна частка світу, світу душі, і світу широкого має відкритися за ним їй. І не здогадувалась, що все це творить її закохана уява? Ліна покрадьки поглянула на нього і осміхнулася. Валерій був задягнутий у величезну сивувату шапку, і від того його голова здавалася зовсім маленькою і кумедною. Хлопець мовчав. Їй стало трохи боязко тієї мовчанки. Може, він шкодував, що покинув катрусю і пішов з нею? Може, думає щось погане про неї? Врешті вона не витримала «Про що ти думаєш?» Хотіла запитати впевнено, вимогливо, а вийшло прохально. Та відчула сама і розсердилася на себе.